Bine v-am găsit, dragi ascultători! A șaptea poruncă bisericească spune: Să nu citim cărțile ereticilor. Sfânta Biserică Ortodoxă, având de la Dumnezeu chemarea să călăuzească pe creștin pe drumul dreptei învățăturii, are datoria să atragă luarea aminte a acestora asupra tuturor lucrurilor care i-ar putea abate de la acest drum. Astfel, prin porunca aceasta, le cere celor care nu sunt întăriți în cunoașterea și înțelegerea cuvântului dumnezeesc, să se ferească de citirea cărților potrivnice credinței adevărate, care sunt cărțile ereticilor, spre a nu fi amăgiți de învățături pierzătoare de suflet, ci să se hrănească cu cuvintele credinței și ale bunei învățături. A opta poruncă bisericească spune Să nu înstrăinăm nici să folosim spre scopuri străine lucrurile bisericești sau averea bisericii. Biserica folosește lucrurile și bunurile sale la săvârșirea sfintelor slujbe, la susținerea așezămintelor sale și la săvârșirea de fapte bune. Înstrăinarea acestor lucruri sau întrebuințarea lor spre folosul propriu, aduce deci pagubă bisericii, iar pentru cei care se fac vinovați de astfel de fapte, înseamnă păcat, căci porunca a opta Dumnezească spune să nu furi. A a poruncă bisericească zice, să nu facem nunți și spețe sau alte petreceri în timpul posturilor. Biserica a rânduit zile anumite în care creștinii să prăznuiască cele mai însemnate evenimente din viața Mântuitorului și a Sfinților, acestea fiind unele de bucurie, iar altele de întristare, de bună seamă că cele din vor fi prăznuite cu bucurie, iar celelalte cu întristare, și cu înfrânare trupească și sufletească. Prin această poruncă, Biserica cere creștinului ca în zilele de întristare, arătate de ea în zilele de post, să nu se facă nunți și petreceri care sunt prilej de veselie și, în genere, să nu ia parte la bucurii și la plăceri. Înplinirea acestei porunci sporește creștinului evlavia și dragostea față de Dumnezeu. Poruncile bisericești fac parte din legile omenești, alături de legile civile. Vom încheia azi ciclul despre legile omenești cu câteva cuvinte despre legile civile. Ele sunt legi dată de stat pentru buna cărmuire și îndrumare a poporului pe calea binoi ofștesc, și pentru continua înflorire a vieții acestuia. La întocmirea lor, autoritatea statului ține seama de voința și de trebuințele poporului. Sfânta noastră biserică învață pe credincioșii săi să se supună întru totul în legilor statului, căci, cum spune Sfântul Apostol Pavel, nu este stăpânire decât de la Dumnezeu, iar cele ce sunt,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 față de patrie, cu același zel și cu aceeași rîvne, ca și pe cele față de biserică. Creștinul, ca făptură a lui Dumnezeu, trebuie să asculte de voia acestuia rostită prin legile date, căci numai așa își poate întocmi o viață cinstită și își poate dobândi mântuirea sufletului. Legea, prin însă ființa ei, Cere ascultare și nu stă în bunul plac al cuiva să îi se supună sau nu. E drept că uneori se întâmplă ca legea să fie călcată, dar creștinul nu trebuie să facă aceasta în chip premeditat. El rămâne supus în continuare legii. Porunca lăuntrică prin care legea morală cere creștinului să facă sau să nu facă ceva se numește Datorie morală. Aceasta nu este altceva decât trebuința pe care o simte credinciosul în lăuntrul său de a se împlini voia lui Dumnezeu și de a ocoli cele potrivnice ei, fără ca libertatea voii să fie îngrădită cu ceva. Cum poate însă împlini legile și evita călcarea lor, aceasta, o spune fiecăruia, Cugetul sau conștiința morală. Despre aceasta vom vorbi mâine. Să ne ajute Dumnezeu!